і проголосив себе королем Італії. У 479 році поконаний королем оздготів Теодоріфом, убитий Теодоріфом на учті в равенні. До тебе промовляю, хоч ти тепер непорушно мовчки лежиш між чотирма могильними дошками. До тебе, чи його владного слова ми, в числі сто тисяч недавно слухали і готові були на кожні кивтання головою. Чому так швидко перемінився ти в безмовного Гарпократа? Примітка «Гарпократ»? Грецька транскрипція одного з епітотів єгипетського бога Санця «Гора». Він зображувався з дитячої кістки на голові і пальцем правої руки в роті, ознаки дитинства. Греки не зрозуміли цього умовного знаку і зробили з Гарпократа. Богомовчання. «Краще йди слідами немога Аргіса!» Примітка Аргіс, син спартанського царя, четверте століття до нашої вери. до нас і навчи, як жити і поводитися з другами і недругами, що нас оточують». Ніної згодження Агіс урятував виразною перестовогою свого батька царя від убивства. Ти ж, красномовне відгодження, і охорони нас, щоб не побідили і не погубили наші вороги. вихоч на малий час кайданий смерті і промув до нас ласкаво та добро слово на дорогу нашого дальшого життя». Наш хоробрий і улюблений гетьман, коли ж, піддаючись смертному засудові, не можеш виповнити бажання живих, то бодай там біля трону Всевишнього де ми сподіваємося тебе. Випроси, щоб в самогутній дав нам по твоїм відході щасливе життя та зберіг нашу батьківщину від ворогів у цілості. І мирові, а ми, мешканці землі, складаємо від себе урочисту обіцянку, що молитиме Всевишньо, щоб разом із своїми вибранцями зробив тебе учасником безмежної хвали. Будучи здоровим розсудком, твердій пам'яті розумі, як знайшли свідки по моїх словах, жестах і поведінці, і вважаючи, що немає нічого певнішого, як смерть, і більш непевного, як день і година її приходу, і не бажаючи покинути цей світ, не сказавши всього, що про нього думаю, я заліг в гетьманських покоях ін екстреміс і ведусь у сповід свого життя, нічого не втаюючи, тримаючись в усьому істини. Коли істину не завжди можна захистити, то завжди є змога за нею – вмерти. Часто ти рятувався в словах і в посланнях до можних світосіла, і в гетьманських універсалах, і в мові до людей. Не почуті будете в многоглаголанії, як то казано колись, що іншого в словах, що іншого в серці – Тепер можу втішитися, бо слово і серце злилися в моєму вмиранні. Полковники гризуться коло мого ложа смертного. Ходять по помосту великі, обурливо здорові, байдужі стукотять, грюкотять, як кобиляче голова в казці. Яка марнота! Я вмираю, а полковники в сусідній світлиці грають у підкидного. «Входи, Іване, чим ти криєш? ваш козир? Не виставляй карт, у тебе ж самі карасики. Не буду дивитися, нехай козириться». Гра в підкидного, все життя в підкидного накидають Обкидають, закидають. Паскаль сказав, «Чоловік грає в карти, щоб не лишатись на одинці з собою, а вони грають, аби показати мені, які живі. Зазирають до мого покоя, дивляться, як умираю, чи ще не вмер. Завжди любили дивитися, як страждає плоть, бо страждання душі для них недоступні і незнані. Тільки смерть знає все. Тепер я можу судити про своїх спадкоєнців. Бачу їх нагими перед судом вічності, жалюгідними і нездарними. Кому передати владу? Як її передавати, коли сам отримав з рук народу цілого? Володарі смертні, але добро суспільства безсмертне, як мовив та ціт. В Анналах. Принципе Смерталис ремпублікам Етернамесе. До чого доведуть мої найближчі наступники велике діло, яке я розпочав? Тільки до занепаду і запропащення цілковитого. У моїх словах багато гіркоти, але немає несправедливості. Всіх їх я підняв з невідомості, возвисев. А що отримав на по Погорду, несправедливість І помсту, навіть по смерті Мститися людині Це ще може бути прощено А справі великий то вже злочин і підлість Перед людьми і Богом Що більше мені вечоріє То більше розведняється чи вогонь многокровної і многоплачевної війни моєї запалений і через вісім літ сильно палаючий,